Gipuzkoara joan engira, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatu etorkizuna eraikiz izeneko programarekin bat egin baitute Ogoi Gipuzkoaren trepresak, berdintasuna eta kontzilazioan, emaztean bizitza profesionala eta pribatuaren ustartzeko haintzin urratsak emaitia dute elburu eta hortaz zemitzatzeko zirago izuntan kolona usia. Igunon. Bai, egunon bai, eh? ba, programa piloto bat da, eh. Eo da froga. E, hainbat atelier proposatoko dizkiete enpresetako kudeatzaile eta langileei eta horretan parte hartuko dute. Ba, ezaguna diren hainbat enpresa, Angulasaginaga, eh beraberak taldea, eh botamondagon unibertsitate edo kooperativa, eh ere, ba, Eroski eta beste, eh foru aldundia berare sartua da bertan. Orotarak 20 enpresa edo lantoki handi dira, guztira 2000 pertsona biltzen bituztenak eta euren sedea da langilean berdintasuna sustatu eta kontziliazio pertsonal eta e, profesionala. Obetzea, horretarako ere jeneruaren e, ikuspuntutik aipatu lanmerkatuaren egoeraren azterketa egiten ari direla ba, etorkizuneko erronkak ezartzeko. Eh? Baina e, bitartean etxetik azibira lantegi hauetan eta lantokian ez ezik langilek euren etxetan egiten duten ari buruz, gogoetatzen ari dira. Bai, eta etxeko lanek buruz, eh? deshoreka jaundia dela identifikatu du gipuzkoako furorlundiak? Ba, jakina da, eh? Baina e Eustat, Euskal Estadistikaren instibutuak, bidutako datuen arabera, hoiek e, e, e, baliatu baitituzte, amabost urtez beko semea labak bituzten, eta etxetik kanpo ere lan egiten buten emakumeek, e, batez bestean laukakot zazpi oren ematen bituzte, semealaben laben zaintzan eta etxeko lanetan. Eta gizonezko aldiz iru ordu bainoez, etxeko lan eidago kiene, zehazki semea labak konton hartu gabe, aipatu gizonezkoen euneko laurogeita maikak, iakasidenak, e, bi ordu baino gutxiago, ematen butela etxea, e, jantzia garbitzen, ebota sukaldatzen, bien bitartean emakumen euneko hogeita sortziak egunero hiru horren baino gehiago, ematen bituztea lako lanetan. E, Dezorek argia da, honek eragin zuzena duela diote agintariek, emakumen garapen pertsonal eta profesionalean ere, eta denon ardura dela herritar entrepresa zein administrazio publikoena hori hobetzea. Eta ze uste dute, planunen bidez gauzako obetuko dituztera? Beno, saia kera bat da, eh? froga pilotoa esan bezala, eh, eta hogei entrepresa hoietan haintzat hartuko bituzte, atelier eta informazio bilkuretan, eh, datu hauek guztiak, eh? eta bakotxak bere etxean gauzako orekatzeko alegina galde gingo zaile langilei, gero ikusiko, nola eh, zehazten den hori, informazio eta kontzientizazioaren bidez egingo dute hori. Momentuz, badira, amar entrepresa eh, zenbait hilabetez jardun direnak jara da, Eta beste hamar lantekik gehiago dira orain, ekimenarekin bat egin dutenak, beraz, e, interesa piztu du, eta badirudi di, eh, pixkanaka, pixkanaka, pixaka, pixaka zabaltzen duela. Eta zoin da, entrepresa hauek interesa gertzeko eman duten argudioa. Bero, aforo aldundiaren kasuan berean barri dago, eh, programaren programa baita, baina ez zenbait kasuetan enpresa familiarrak dira, Angulasaginaga bezalakoak, txikiak ez direlarik lantegi handi bilakatuak denboraren poderioz eta diotenez langileen familien egunerokotasunean behingoz berdintasuna kontziliazioa eta erantzunkide izateak, eragin baikorrak ukan dezakela uste bute lantegiaren desmartxean ere. Eh? Langile historion bat ere produktiboagoa delako izan gizon izan emazte. Edozein kasutan, etorkizuna eraikiz, eh, plana, gizartearen alor guztiak, honkitzen eh? bitu, berrintasunaren bidean, eta momentuz, ba esan bezala, entrepresa eta lan munduan eragiten hasi birelarik, Bueno, Astertzekoa da gero, nolako emaitzak eman dezaken, baina hemendik eta hilabete batzuen buruan emango dugu behar badak, horren eh? ba, berri. Behar badak, ia. Ja. Zer, bai. fruitu emaiten duen plano horrek agian emanen ditu. Mirezker, kolon hausia. Bai, zuri.